Частина 5. Повнісінько мертвих птахів. Шеф поліції Міла не чув ніякого вибуху, хоча й перебував в той час на дворі. Згрибав листя з галявини перед своїм будинком на моріон стрит На капоті Хонди його дружини стояв портативний радіоприймач, з якого лунала релігійна музика на частоті РНГХ. Повна її назва була радіостанція Наш Господь Христос. Але молодші мешканці міста називали її просто. Радіо Ісус Слух він, звісно, мав уже не той, як колись. Та й хто б його мав колишнім у 67 років. Але першу сирену, що розкраяла день, він почув. Вуха в нього були налаштовані на цей звук, як вуха матері налаштовані на плач її дітей. Говард Перкінс навіть знав, котра їде машина і хто сидить за її кермом. Тільки на трійці та четвірці Залишилися старі трелі, але на трійці Джонні Трент поїхав із пожежниками до Касл-Рока, на ті їхні чортові навчання. Вони їх називають контрольованим горінням, хоча насправді йдеться про дитячі розваги дорослих дядьків. Отже, сирена належала четвертому номеру, одному з тих двох «доджів», що в них іще залишилися, і, значить, кермувати ним мусить Генрі Моррісон. Спершись на граблі, він нахилив голову. Прислухаючись. Сирена почала віддалятися, і він знову зайнявся листям. На веранду вийшла бренда. У Мілі майже всі звали його Дюком, прізвисько яке пристало до нього ще коли він був школярем і не пропускав у кінотеатрі Зірка жодного фільму з Джоном Вейном. Але Бренда, щойно вони побралися, почала звати його інакше, іменем яке йому не подобалося. «Гові! Чогось вимкнулась електрика, і там щось гриміло!» Гові для неї він завжди Гові. Не мов з-отого «трюкач Гові, а ось і Гові, як життя Гові!» Він намагався ставитися до цього по-християнському. Чорт, він поводився щодо цього як справжній християнин. Але подеколи йому спливала думка, чи немає стосунку, хай опосередкованого, Ця кличка до того крихітного пристрою, що він тепер його змушений носити в себе у грудях. «Що це?» Вона завела очі під лоб, твердим кроком рушила до своєї машини, вхопила радіоприймач і натиснула на ньому кнопку, обірвавши на півслові хор Нормана Лубофа, що співав «Маємо в Ісусі друга». «Скільки разів я тобі казала, щоб ти не тулив в цю річ на капот моєї машини? Ти подряпаєш фарбу, і впаде її продажна ціна». «Вибач, Брен, що ти казала?» Електрика вимкнулася, і щось вибухнуло. Мабуть, саме туди і погнав Джонні Трент. «То Генрі поїхав», – сказав він. «Джонні з пожежниками в Касл Року». «Та хто б там не був?» Завила інша сирена, тепер нового типу. Ці звуки Дюк Перкінс подумки називав «пташиним щебетом». Отут уже мусить бути двійка Джекі Веттінгтон. Напевне, що Джекі, бо Рендолф, мабуть, залишився наглядати за їхньою стайнею. Сидить там, похитується, відкинувшись на спинку крісла, поклавши ноги на стіл і читає Демократа. Або в сральнику засідає. Пітер Рендолф був справним копом, і жорсткість міг проявити, де треба, але Дюк його не любив. Почасти через те, що той беззастережно був людиною Джима Ренні почасти тому, що Рендолф іноді проявляв жорсткість більшу за потрібно, але найбільше через те, що Рендолф був лінькуватим, а Дюк Перкінс не переварював ледачих полісменів. Бренда уп'ялася в нього великими очима. Вона 43 роки була заміжня за полісменом і розуміла, що два вибухи, дві сирени і вимкнення електрики нічого доброго не віщують. Якщо листя буде прибрано з галявини цього вікенда – або якщо Гові всядеться слухати репортаж із гри його улюблених Wild Cats, близнят Міллів проти футбольної команди Касл-Рока, вона вельми здивується. «Лебонь, тобі теж краще поїхати», – промовила вона. Щось там таке зірвалося. Я лише маю надію, що ніхто не загинув. Він зняв у себе з ременя мобільний телефон. Чортова слухавка висіла там зранку до вечора, мов якась п'явка. Але річ була корисна, це він мусив визнати сам не набирав ніякого номера, просто стояв і дивився на телефон, чекаючи дзвінка. Та тут зайшлася пташиним щебетом і ще одна сирена. Екіпаж номер 1. Значить і сам Рендольф виїхав урешті-решт. Видно щось серйозне. Дюк не став більше чекати на дзвінок і вже було зібрався підвісити телефон назад до ременя, але тут той і озвався. Дзвонила Стейсі Моггін. Стейсі він знав, що нема потреби так кричати в цю чортову слухавку. Бренда сто разів йому про це нагадувала. Але все одно не міг втриматися. «Що ти робиш у конторі в суботні?» «Я не на роботі, я вдома». Дзвонив Пітер, сказав, щоб я зателефонувала вам. Повідомила, що на 119-му трапилась пригода. І то серйозна. Він сказав, там літак зіштовхнувся з лісовозом. У її голосі почувся сумнів. «Я не розумію, як таке могло трапитися, але...» «Господи Ісусе! Літак!» Хвилин п'ять чи трохи більше, коли він ще згрібав листя і співав разом з радіо Великий Боже. Стайся, а літак Чака Томпсона? Я бачив, як його новий Пайпер пролітав неподалік, доволі низько. «Шефе, я не знаю, я вам переказала все, що мені наказав Пітер. Бренда аж ніяк не тупиться». Вже сиділа за кермом свого авто, щоб звільнити виїзд, і темно-зелена машина шефа могла здати задом на вулицю. Радіоприймач вона поставила біля невеличкої кубки вже згорнутого ними листя. «Окей, Стейсі, на вашому кутку теж електрику вибило?» «Так, і дротовий телефонний зв'язок пропав. Я по мобільному. Щось, мабуть, погане трапилося, правда?» «Сподіваюся, ні. Ти можеш зараз посидіти в конторі і прикрити нас». «Я певен, що там зараз нікоїсінько і не замкнено. Я буду там за п'ять хвилин. Зв'язуйтесь зі мною через базову систему». «Тоді Роджер!» Бренда пішки повернулася на під'їзну алею, і тут якраз увімкнулася і міська сирена. Її виття здіймалося і спадало хвилями, і від цього звуку, як це бувало завжди, у дюка Перкінса стиснуло груди. Одначе він не забув обняти Бренду. Вона ніколи потім не забувала, що він знайшов на це хвильку. Нехай тебе це не хвилює, Бренні. Ця штука запрограмована так робити завжди, коли вимикається магістральна лінія електропостачання. За три хвилини вона замовкне. Чи за чотири. Забув скільки точно. Я знаю, але все одно ненавиджу її. Той ідіот Енді Сендерс був увімкнув цю сирену 11 вересня. Ти пам'ятаєш? Ніби ті терористи-самогубці збиралися націлити наступний літак на нас?» Дюк кивнув. Енді Сендерс дійсно був ідіотом. На жаль, він був також і першим виборним, життєрадісним Мортимером Снердом. Маріонеткою на колінах у великого Джима Ренні. «Я мушу їхати, Люба». «Розумію». Вона пішла слідом за ним до машини. «А що там, ти вже знаєш щось?» Стейсі сказала, що на 119-му зіткнулися літак і вантажівка. Бренда нерішуче посміхнулася. «Це такий жарт, правда?» «Зовсім ні. Якщо в літака щось трапилось з двигуном, і пілот намагався аварійно приземлитися на шосе», – пояснив він. Посмішка на обличчі Бренди зів'яла, а стиснута в кулак права рука упокоїлась у западенні між її грудей. Дюк надто добре знав цей жест. Він протиснувся за кермо, і хоча начальницький крузер був ще доволі новим, ще посовався, вмощуючи свій зад, бо вже встиг продавити зручні вм'ятини на сидінні. Дюк Перкінс не був легким на вагу. Якраз у твій вихідний», – схлипнула вона. «Це просто така ганьба. У той час, як ти вже міг бути на повноцінній пенсії?» «Від мене їм дістаються лише суботні недоїдки», – відповів він їй іронічно. Іронія була робленою. День обіцяв бути довгим. «Я є такий, як є. Господи! Покладеш для мене в холодильник пару сендвічів, добре?» «Лише один. Ти і так уже занадто обважнів. Навіть доктор Гаскел про це казав. А він ніколи нікому не дорікає. Ну, нехай один так один». Він смикнув важіль на задній хід, а потім перевів його назад на нейтралку. Висунувся з вікна, і вона зрозуміла, що він бажає поцілунку і вона його поцілувала. Смачно! Тим часом, як міська сирена краяла хрустке жовтневе повітря. Вона припадала своїми вустами до його вуст, а він гладив її з боку по шиї, і це було те, від чого її завжди брав дрож, те, що тепер він так рідко їй дарував. І цей його дотик посеред сонячного дня вона теж запам'ятала назавжди. Вона ще щось гукнула йому вслід, коли він викочувався на вулицю, він не розчув до пуття, що саме. Подумав, що такі дійсно, йому варто піти перевірити вуха. Хай вже припишуть слуховий апарат, якщо необхідно. Хоча, ймовірно, це стане саме тим приводом, що надасть можливість Рендолфу з великим Джимом остаточно вигнати його геть під стару сраку. Дюк натиснув на гальма і знов висунувся з вікна. «Берегтися з моїм чим? Серцевим стимулятором!» – буквально прокричала вона, сміючись. Розстроїлася, усе ще відчуваючи його ласкаву руку в себе на шиї, де шкіра була такою пружною і гладенькою, так їй здавалося, усього лише вчора. Ну, хай позавчора, коли вони замість радіо Ісуса ще слухали Кейсі з оркестром сонячного сяйва. «О, а вже ж, як скажеш!» – гукнув він їй у відповідь і поїхав геть. Наступного разу вона побачила його вже мертвим. Білі з Бандою ніякого подвійного вибуху не чули, бо перебували якраз на шосе 117 і лаялися. Сварка стартувала доволі просто. Банда зауважила, що день сьогодні гарний, а Білі відреагував фразою про те, що йому болить голова, і взагалі він не розуміє, навіщо їм пертися на ту суботню товкучку в Оксфорд-Хілл. Все одно там завжди одне й те саме замацане барахло. Банда зазначила що ніяка голова би у нього не боліла, якби він не вижлуктив учора ввечері дюжину пива. Біллі спитав у неї, чи порахувала вона банки в контейнері для утилізаційного сміття. Не мало значення, як він набирався. Білі пив удома і завжди клав порожні бляшанки тільки до контейнера для сміття, яке підлягало переробці. Усім цим разом зі своєю професією електрика він пишався. Вона підтвердила – так порахувала, можеш бути певним. А крім того... Вони доїхали вже аж до крамниці Паттела в Касл-Року. Встигши просунутись від Біллі, ти забагато п'єш, та занадто ти прискіплива банда. До недарма мама була проти, щоб я виходила за тебе. Та ну чому тобі завжди треба бути такою курвою? За останніх пару років їх чотирирічного шлюбу весь цей набір викликів відгуків було вже добряче заяложено але цього ранку Біллі раптом відчув, що вже край. Він різко, не просигналивши, не скинувши швидкості, завернув на широку асфальтовану стоянку супермаркету і знову вискочив на шосе 117, навіть не поглянувши в люстерку заднього виду, не кажучи вже про те, щоб озирнутися через плече. На дорозі позаду нього просигналила Нора Робіша Її задушевна подруга Ельза Ендрюс, аж крекнула з пересердя. Обидві жінки, медсестри, на пенсії перезирнулись, але не промовили й слова. Занадто давно вони товаришували, їм не були потрібні слова в таких ситуаціях. Тим часом Ванда запитала в Біллі, куди це йому раптом закортіло погнати. Біллі відповів, що додому, здрімнути. На той лайно ярмарок вона може поїхати сама. Ванда зауважила, що він щойно ледь не врізався у тих двох стареньких леді. Згадані старенькі леді вже залишилися далеко позаду. Нора Робішо вважала, що без дуже поважної причини швидкість понад 40 миль за годину – то чортові витівки. Білі докинув, що Ванда виглядає і говорить точнісінько, як її мати. Ванда зажадала від нього пояснень, що саме він має на увазі. Білі розтовкмачив, що в обох, що в матері, що в її дочки товсті сраки і язики, мов помило. Теліпаються на всі боки. Ванда дорікнула Біллі, що він і тепер ще не протверезився. Біллі повідомив Ванді, що вона почвара. То був щиросердний обмін рівноцінними почуттями, і на той момент, коли вони, виїхавши з Касл-Рока, опинилися на території Моттона, прямуючи до невидимого бар'єра, котрий встановився невдовзі по тому, як Ванда своїм зауваженням про гарний день розпочала цю живу дискусію, Біллі розігнався вже до повних 60 миль, що було майже граничною швидкістю для ванденого лайномобіля Шеві. «Що це там за дим?» – раптом відволіклася Ванда, зацікавлено показуючи на північний схід, у бік шосе 119. «Звідки мені знати?» – відреагував Біллі. «Може, моя теща зділа? Не зміг він утриматися від Регото. Ванда Дебек зрозуміла, що з неї вже досить. Від цього усвідомлення і світ навкруги, і її власне майбуття якимось майже магічним чином набули граничної ясності. Вона вже почала обертатися до нього з фразою «Я бажаю розлучення» на кінчику язика. Але якраз на ту мить вони досягли межової лінії між Моттоном та Честермілом і наштовхнулися на бар'єр. Лайномобіль Шеві мав подушки безпеки, але та, що була перед Біллі, не спрацювала а Вандина надулася не цілком. Кермо вгатилося біллі в груди, стернова колонка розірвала йому серце. Помер він майже миттєво. Ванда вдарилася головою о приладну панель. Катастрофічно різким сувом моторного блоку шеві їй зламало одну ногу – ліву, і одну руку – праву. Ніякого болю Ванда не відчула, лише завважила гудіння клаксона – та ще те, що машина раптом стала дибки посеред дороги з розплющеним ледь невщентпередком, а зір їй в суціль залило чимось червоним. Коли Нора Робішо з Ельзою Ендрюс виїхали з-за повороту, взявши курс на південь, вони жваво обговорювали дим, що вже кілька хвилин, як почав здійматися, на північному сході, і раділи, що самі цього дня вибрали менш уживане шосе. Ванда Дебек саме підтягувалась на ліктях на роздільну лінію. Кров струменіла її обличчям, роблячи його майже непроглядним. Її майже скальпувало уламком розтрощеного лобового скла. Великий шматок шкіри звисав їй на ліву щоку, немов якийсь зірваний з належного йому місця пташиний гребінь. Нора Зельзою похмуро перезернулися. «Щоб мені всратися!» Мовила Нора, і на цьому всяка балачка між ними припинилася. Ельза вискочила з машини, щойно та зупинилася, і побігла до безпорадної жінки. Як на літню леді, Ельзі нещодавно виповнилося 70. Вона була, навдивовижу, моторною. Нора залишила двигун працювати на холостому ходу і приєдналася до подруги. Разом вони підтягнули банду до старенького, але бездоганно доглянутого мерседеса Норми. Жакет банди з коричневого перетворився на брудно-сріблястий. Її руки виглядали так, ніби вона була занурила їх у червону фарбу. «Тве пілі? спитала вона. І Нора побачила, що в бідної жінки вибито майже всі зуби. Три з них прилипли спереду до їх закривавленого жакету. «Тве пілі, він шифий. «Все трапилося. «З біллі все добре, і з вами теж!» – відповіла їй Нора. Кинувши запитальний погляд на Ельзу, Ельза кивнула і поспішила до Шеві, тепер уже ледь видимого крізь пару, що куріла з його потрощеного радіатора. Одного погляду повзповислі на одній завісі дверця та з боку пасажирського сидіння вистачило, щоб Ельза, котра майже сорок років пропрацювала медсестрою, останній роботодавець Рон Гаскіл, доктор медицини, в даному випадку доктор медицини слід було розуміти як дурбас медицини. Упевнилася, що з Біллі все аж ніяк не добре. Молода жінка, чия половина волосся тиліпалася на зірваній шкірі біля її обличчя, наразі стала вдовою. Повернувшись до Мерседеса, Ельза сіла на заднє сидіння поряд із жінкою, котра вже запала в напівпритомний стан. «Він мертвий, і вона скоро помре, якщо ти насмиттю не підкинеш до шпиталю Кетті Рассел!» «Тоді тримайтеся!» – промовила Нора і втопила педаль. У Мерседеса потужний двигун. Він буквально стрибнув з місця вперед. Нора Хватсько об'їхала «Шевроле», «Дебеків» і з розгону врізалася у невидимий бар'єр. Вперше за останні двадцять років Нора знехтувала ременем безпеки, не пристибнулася тож і вилетіла крізь лобове скло. А там вже й звернула собі в'язи, об той невидимий бар'єр так само, як Бобруа перед тим. Молоду жінку теж шпурнула між ковшовими передніми сидіннями крізь розтрощене переднє вікно на капот Мерседеса, де вона і застигла до лілиць з розкаряченими, заляпаними кров'ю ногами. Босими ногами. Її мокасини – вона купила їх під час попередніх відвідин товкучки в, в Оксфорд-Хіллі. Злетіли з неї ще в першій пригоді. Ельзу Ендрюс вдарило об спинку водійського крісла і відкинуло назад. Їй трохи забило памороки, але загалом вона залишилася неушкодженою. Двері спершу не піддалися, але вона штовхнула їх плечем і вони розчахнулися. Вона вилізла з машини і роззирнулася на запаскуджене місце аварії. Калюжі крові. Все ще потихеньку парує сплющений лейномобільшеві. «Що трапилося?» – запитала вона. Те саме перед цим питала Ванда, але Ельза цього не пам'ятала. Вона постояла серед розсипища хромованого металу і скривавленого битого скла. Потім приклала тильний бік долоні собі до лоба, ніби перевіряючи, чи не мав в неї гарячки. «Що трапилося?» «Що це щойно трапилося, нора, Норо, серденько, де ти, любонька моя?» Тут вона побачила свою подружку і видала Зойк жалю і жаху. Ворона, що спостерігала за подіями з високої сосни по той бік бар'єра, де починався міл, каркнула один раз, і той її кряк прозвучав немов короткий, зневажливий рехід. Ноги вельзи зробилися гумовими. Вона позадкувала, доки не вперлася сідницями в понівечений передок Мерседеса. «Норосерденько!» – промовила вона. «Ох, любонько моя!» Щось лоскотнуло їй шию. Вона розсіяно подумала, що то либонь кучерик пораненої дівчини. От лише тепер, звісно, та дівчина стала мертвою. Ох, бідна ніжна нора, з котрою вони любили іноді потайхильнути трішечки джину або горілки у пральні лікарні Кеті Рассел. Хихотяче, немов юні школярочки в літньому таборі. Широко розплющені очі Нори дивилися на яскраве полудневе сонце, а голова її була вивернута під якимось непристойним кутом назад, ніби вона померла, намагаючись озирнутися через плече, упевнитися, що з Ельзою все гаразд. Ельза, з котрою все було гаразд, всього лиш перехвилювалась, як казали колись у їхньому шпиталі про тих рідкісних щасливчиків що вижили за подібних обставин, почала плакати. Спираючись на борт автомобіля, вона сповзла додолу, розідрала плащ обрваний метал і сіла на асфальт шосе 117. Так вона й сиділа, так і плакала, коли до неї підійшли Барбі з його новим приятелем у картузі морських псів. Морський пес виявився полом-джендроном, колишнім торговцем автомобілями з півночі штату, котрий два роки тому, вийшовши на пенсію, оселився на фермі своїх покійних батьків у Моттоні. Це і ще багато різного іншого про Джендрона дізнався Барбі за час, що минув з того моменту, як вони покинули місце катастрофи на шосе 119 і натрапили на іншу аварію, не таку видовищну, але все одно жахливу. Там, де межу Міла, перетинало шосе 117. Барбі залюбки потиснув би руку полу, проте таку гречність, довелося відкласти до тої хвилини, коли вони нарешті знайдуть місце, де кінчається бар'єр. Ерні Келверт додзвонився до Військово-повітряних сил Національної гвардії в Бенгорі, але йому довелося зачекати, перш ніж він отримав можливість пояснити причину свого дзвінка. Тим часом наближення виючих сирен передувало неминучому появленню місцевих законників. «Тільки не розраховуйте на пожежну бригаду!» Попередив той фермер, котрий прибіг через поле зі своїми двома синами. Його звали Алден Дінсмор. Він усе ще ніяк не міг віддихатися. Вони в Касл Року палять там для практики якийсь будинок. тут би їм було на чому потренува. Тут він помітив, що його менший син наближається до того місця, де, зависнувши посеред пронизаного сонцем повітря, висихав кривавий відбиток долоні Барбі. «Рорі, а ну геть звідти!» Рорі з від цікавості очима проігнорував батька. Він простягнув руку і постукав кісточками пальців трохи правіше відбитку долоні Барбі. Та ще за мить до того Барбі встиг помітити, як повиступали сироти на руці цього хлопця у светрі Wildcats з обрізаними рукавами. Щось було там, щось таке, що реагувало при наближенні до бар'єра. Єдине місце, де Барбі мав подібне відчуття – був великий електрогенератор в Ейвоні, у Флориді, біля якого йому якось трапилося обніматися з дівчиною. Звук, що пролунав з-під кулака хлопця, найбільше нагадував той, яким відгукнулася би на удари рукою каструля з жаростійкого скла. На це видовище замовк невеличкий натовп прозяв, що теревенили, задивившись на догораючі рештки лісовоза, а декотрі ще й знімали їх своїми мобільними телефонами. «А я би пересрав!» – промовив хтось. Алден Дінсмор ухопив сина зарваний комір светра, відтягнув назад, а тоді ще й вліпив йому лункого потиличника, як незадовго перед тим зробив це старшому. «Не смій!» – закричав Дінсмор, торсаючи хлопця за плечі. «Ніколи не смій робити чогось подібного, якщо не знаєш, що воно таке!» «Тату, воно ніби скляна стіна, воно як...» Дінсмор знову торсонув сина. Задишка в нього все ще не минулася, і Барбі побоювався за його серце. Ніколи не смій, повторив він і штовхнув хлопця до його старшого брата. Наглядай за цим дурнем, Оллі. Слухай, сер. доповів Оллі і вишкірився до малого. Барбі подивився в бік міла. Тепер він побачив проблиски поліцейського автомобіля, що наближався але набагато попереду того, так ніби якийсь поважний чиновник із великої милості дозволив себе ескортувати, рухалось щось чорне, схоже на домовину на колесах. Хамар великого Джима Ренні! На цей вид відгукнулися свербінням ще не загоїні синці садна, котрі Барбі дістав у бійці на парковці біля Діпера. Звичайно, Ренні старшого при тому не було, але головним за водіякою виступив його син – а Великий Джим покривав Джуніора. Якщо в результаті цього жахіття в мілі ставало важким для якогось мандрівного кухаря, настільки важким, що той кухар постав перед питанням, чи не підняти йому сраку та не забратися з цього міста подалі, тим краще. Барбі не хотілося стовбичити тут, коли під'їде Великий Джим. Особливо, коли той прибуває разом з копами. Дюк Перкінс ставився до нього цілком е коректно – а от другий, Рендолф, дивився на нього так, ніби Дейл Барбара був шматком собачого лайна на модельному черевику. Баррі обернувся до морського пса і спитав. Як щодо невеличкої прогулянки? Ти по свій бік, а я по свій. Подивимося, чи далеко тягнеться ця штука. І заодно заберемося звідси раніше, ніж сюди під'їде отой базікало. Джендрон також помітив пафосний хамар. Друже, вибір за тобою, на схід чи на захід. Вони вирушили на захід, у бік шосе 117, і хоч і не знайшли вони краю бар'єра, але дива, сотворені ним під час його опускання, побачили. Обчухрані гілки дерев, завдяки чому утворилися просвіти в небо, котрих раніше там і зблизька не було. Пні розрубані навпіл, і повсюдні трупи пернатих. «До фіга мертвих птахів!» – зауважив Джендрон, поправляючи картуза на голові руками – що хоча й злегка, але явно тремтіли. Обличчя він мав бліде, ніколи не бачив їх так багато. «З тобою все, гаразд? спитав його Барбі. «Тілесно, а вже ж гадаю так. А от ментально я почуваюся, ніби втратив глуст, а ти сам як?» «Так само», – відповів Барбі. Подолавши дві милі на захід від шосе 119, вони підійшли до дороги Божий Ручай і побачили труп Боба Руа що лежав біля його все ще працюючого в холосту трактора. Барбі інстинктивно кинувся до тіла і знову вдарився об бар'єр. Правда, цього разу він встиг про нього згадати в останню секунду і вчасно пригальмував, не розквасив собі знову ніс до крові. Джендрон нахилився і торкнувся гротескно вивернутої шиї фермера. «Мертвий! Що воно таке розсипане там навкруг нього? Оці білі клаптики!» Джендрон підібрав найбільший шматок. Гадаю, це щось з тих комп'ютерних штуковин з музикою. Либонь розбилася, коли він врізався у... Він махнув рукою перед собою. Ну, ти розумієш. Звіддаля долинуло виття. Воно звучало хрипкіше і голосніше за попередній звук міського ревуна. Джендрон кинув у той бік короткий погляд. «Пожежна сирена», – промовив він. «Дуже вчасно ж вони. Пожежники їдуть із Касл-Рока». Проказав Барбі, я їх чую. «Невже, тоді в тебе гостріший за мій слух. Скажи мені знову своє ім'я, друже». «Дейл Барбара. Для друзів просто Барбі». «Ну, Барбі, що тепер?» «Пропоную йти далі, ми вже нічим не допоможемо цьому хлопцеві». «А вже ж, навіть зателефонувати нікому не можемо». Похмуро погодився Джендрон. «Мій мобільний залишився там, а в тебе, гадаю, його нема». Барбі мав мобільний телефон, але полишив його в тепер вже звільненій квартирі разом із зайвими шкарпетками, джинсами, сорочками і білизною. Він вирушив у нові землі лише з тим, що було надіто на ньому, бо нічого не бажав нести з собою з Честерміла. Окрім пари добрих спогадів, але для них йому не треба було ні валізи, ні навіть наплічника. Такі речі важко пояснювати чужій людині, тож він лише мотнув головою. Сидіння Діра було покрите старою ковдрою. Джендрон заглушив двигун трактора, стягнув ковдру і накрив нею тіло. Сподіваюся, він слухав щось, що йому подобалося, коли це трапилось, промовив він. Так, погодився Барбі. Ходімо, давай дійдемо до кінця цього казна що. Я хочу потиснути тобі руку. Може, навіть вдасться прорватися і обійняти тебе. Невдовзі по тому, як було знайдено тіло Руа. Зараз вони вже були майже поряд з місцем аварії на шосе 117, хоча самі поки що цього не знали. Їм трапився маленький ручай. Обидва чоловіки застигли мовчки, кожний по свій бік бар'єра, дивлячись на цю дивино. Врешті Джендрон промовив. «Святий Ісус стрибучий!» «На що воно схоже з твого боку?» – запитав його Барбі. Сам він тільки бачив, як здіймається і розтікається під вода. На вигляд це було схоже на те, ніби ручай перегородила якась невидима гребля. Навіть не знаю, як це описати. Зроду не бачив нічого подібного. Джендрон замовк, стиснувши долонями собі щоки, від чого його і без того довге лице стало ще більше схожим на персонаж картини Едварда Мунка – «Скрик». Хоча ні, бачив. Одного разу, трохи схоже. Коли приніс додому парочку золотих рибок у подарунок моєї доні на шестиліття, чи, може, їй тоді виповнилося сім, я приніс їх із зокрамниці додому в пластиковому пакеті. От і тут тепер щось схоже на воду на дні пластикового кулька. Тільки не обвислого, а з пласким дном вода дивиться стіною на цю штуку, а тоді з твого боку розтікається по сторонах. І зовсім не протікає на твій бік. Упершись долонями в коліна, Джендрон нахилився і примружив очі. «Та ні, трохи протікає. Але небагато, так ледь-ледь струминить. І жодного сміття, що його вода, звичайно, несе за собою. Ну, там гілочки, листочки і все таке». Вони вирушили далі. Джендрон по свій бік, Барбі по свій. І жоден все ще не сприймав власне становище, як всередині і ззовні. Вони не припускали думки що цей бар'єр може не мати кінця. От тоді вони підійшли до шосе 117, де трапилася інша жахлива аварія. Два автомобілі і щонайменше двоє загиблих, як здалося Барбі. А он іще один, зсутулений за кермом старенького, майже вщент потрощеного «Шевроле». Але тут знайшлася і вціліла людина. Вона сиділа, похиливши голову біля «Мерседес-Бенца» з розбитим передком. Пол Джендрон кинувся до неї, тоді як Барбі нічого не лишалося, окрім як стояти і дивитися. Жінка побачила Джендрона і зробила спробу підвестися. «Ні, мадам, не варто, не треба вам підніматися», – заперечив той. «Мені, здається, не так вже й погано», – промовила вона. «Просто розумієте, перенервувалася». З якоїсь невідомої причини вона силово розсміялася власним словам, хоча обличчя в неї було опухле від сліз цієї миті з'явився ще один автомобіль. Він ледь сунувся, за його кермом сидів літній чоловік, який очолював вервечку з півдесятка інших, безумовно нетерплячих водіїв. Побачивши аварію, він зупинився. Машини позаду нього також стали. Ельза Ендрюс уже була на ногах і достатньо опанувала себе, щоб промовити слова, які стали питанням цього дня. «На що ми наштовхнулися? Не на оту ж машину, бо нора її об'їхала!» Джендрон відповів їй абсолютно чесно. «Не знаю, мадам». «Спитаю в неї, чи має вона мобільний», – докинув Барбі, а тоді гукнув прибуваючим глядачам. Агов, у когось є телефон?» «У мене, містере», – відгукнулася одна жінка. Але перш ніж вона встигла промовити щось іще, всі вони почули наближення звуків «чуп-чуп-чуп», «вертоліт». Барбі з Джендроном обмінялися тривожними поглядами. Синьо-білий гелікоптер летів низько, курсом на стовп димо, що позначав місце аварії лісовоза на шосе 119. Але повітря було напрочуд ясним, з тим ледь не збільшувальним ефектом, що його дарують найкращі дні на півночі Нової Англії. Тож Барбі легко прочитав велику цифру 13 на борту гвинтокрила. А також побачив око, логотип компанії «Сі це був вертоліт їхньої служби новин із Портленда. Він, певне, вже перебував десь у цьому районі, подумав Барбі. А тут раптом трапилася нагода відзняти кілька соковитих кадрів з місця аварії для шестигодинного випуску новин. «Ох, ні!» – простогнав Джендрон, прикривши долоною очі від сонця. А тоді закричав, «Геть звідси, дурні! Завертайте назад!» «Звісно, без толку». Намарно також він почав широко змахувати руками, ніби щось відганяє. За спин Барбі і Джендрона зачудовано дивилася Ельза. Вертоліт знизився до висоти дерев і завис на місці. «Мені здається, все буде гаразд», – віддихнув Джендрон. «Люди, що залишились на тій дорозі, мабуть, йому теж махали, щоб не підлітав. Пілот мусив би зрозуміти, але вертоліт гойднувся в північний бік. Щоби зависнути над лугом Алдена Дінсмора для іншого кута зйомки і наштовхнувся на бар'єр. Барбі побачив, як розтрощило один з роторів. Гелікоптер одночасно шарпонуло вниз і убік. І тут вже він вибухнув, заливаючи свіжим вогнем дорогу і поля по той бік бар'єра. Побіг Джендрона. Ззовні Джуніо Ренні крадькома, як злодій, пробрався в будинок, у якому він виріс. Або як привид. У домі, звісно, було пусто. Його батько мав зараз перебувати на своїй гігантській площі, де стояли вживані автомобілі біля шосе 119. Джуніорів, приятель Френк іноді називав це місце святим, олтарем, не треба готівки. А Френсіс Ренні вже чотири роки як постійно відпочивала на цвинтарі у гробки. Міський ревун замовки, звуки поліцейських сирен стишилися. Віддалившись десь у південному напрямку, у хаті стояла благословенна тиша. Він прийняв пару пігулок і мітрексо, скинув одяг і зайшов до душу. А вже коли вийшов, побачив кров на своїх штанях і сорочці. Зараз він не міг цим займатися. Заштовхнув одяг під ліжко, засмекнув штори, заповз у постіль і натягнув собі на голову ковдру. Як робив це колись, ще дитиною, ховаючись від чудовиськ що живуть у шафі. Так він і лежав, тремтів, а в голові йому гуло, не мов там били всі дзвони пекла. Він уже був задрімав, аж тут різко прокинувся від звуків пожежної сирени. Його знов почало колотити, але голову злегка попустило. Він ще трохи поспав, а тоді почав думати, що робити далі. З усіх варіантів найкращим поки що здавалося самогубство, бо викриття неминуче. Він не може навіть повернутися туди і прибрати. Не вистачить часу, бо скоро додому повернуться зі своїх суботніх поїздок Генрі і Ладонна Маккейн. Він може втекти, можливо, але не раніше, ніж перестане боліти голова. Ну і, звісно, йому треба вдягнутися. Хто ж починає життя втікача у вигляді голої наживки? А загалом убити себе, Либонь було б найкращим рішенням. Хоча в такому разі переможцем виявиться той, Падлючий кухар. Та якщо все зважити, саме той падлючий кухар у всьому і винен. Потім замовкла і пожежна сирена. Джуніор проспав весь час з головою, накритою ковдрою. А коли прокинувся, була вже дев'ята вечора. Біль у його голові ущух. У будинку так і було порожньо.